Că de întors acasă singur, nu mă întorc fie ce fi. Și, cum cugeta omul nostru așa, cam necăjit Numai ce vede în marginea unei tufie de buzi Un pui de șarpe, cu negri și isteți dacă n-am găsit altceva, n-am ce face Hotărârea luată e hotărâre Ăsta va fi copilul meu și pace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 cu lapte? Și-ți dă mult lapte? Îți <rești> <-ţi> place laptele? <rești> mă mai întreb? Cea mai plăcută hrana neamului șerpesc se știe că laptele Ce spui? Păi dacă e așa, n-ai vrea tu să fii copilul meu de suflet? Știu și eu...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 Sui mai degrabă la taică, tu că și să părnim acasă Bine, tăicuțule, așa să fie Apleacă-te puțin așa, așa. așa, Vezi, să nu, nu te sperii Că eu sunt cam rece, să știi e, Știu, știu Asa o să-mi prindă tare bine că mi cam cadu. Eu în zădu de m-au trecut toate nădușele O să-mi ție cuare la câtea Ai sus,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 Cumpărător și neguțător și cască gură se minunau de așa nemai pomenită întâmplare și începură să vorbească în gura mare. Ei, ia te uită, așa drăcovenii că n am mai văzut în viața mea. Un biet bătrân să ducă în spate din dar mai șarpele. Auș, auș Și dacă aun ce? da n nu ți e rușine, mă găde! Să stai cu cocoțacoș gojgeaminte și cât e trunchiul pe cât bătrânului, ai? Hai! Care-te de aici și gata-ți de treabă? Să nu mă înfurii că stau un sfârg de coade. este cap și stă ce de mai vorbi asta cu șerpii. Nu e singura mă că mă faci mai rău. Așa te-am învățat eu să vorbești tu da, dumneata, uite, cum de poți să-mi asemenea bagi jocorul la vârsta dumii tale? Să, cum te bagi și tu, măi, nătărăule? Aha, Ia vezi. Aha, aha. Bună, ești tu și știu eu ce ți s-ar cuveni. Da, așa ne-a fost în voiala și eu mă țin de ea. Dar suflet n-ai deloc în tine. Da, are și e rece ca pielea de pe el...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 Nu-i cer alta, decât să se mai dea jos din când în când Să mă mai mișc și eu puțin în voi Și apoi, apoi iarăși lui purtan în spate Așa cum n-a fost în voiala eh, Auzi, șarpe ce te roagă tatăl. tău Te învoiești? Ba, domnule judecător Eu mă țin de în voiala veche Liniște, liniște Bine, bine, învoia a fost pe timpuri Dar iată că acum tatăl tău a îmbătrânit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 Mă simt ostenit și am să mă odihnesc oleacă pe ăsta de copac. Să văd și eu de ce se joacă copiii ăștia. Văd <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> că l-au așezat pe unul din ei mai voinic, pe un buștean, și i-au pus în mână o sabie de lemn. Da. <laughs> <laughs> mai mare decât el. Înseamnă de că acela-i <laughs> împăratul lor, că în jurul îi văd alți copii oșteni cu sulițe în mâini. <laughs>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 Până mă prăbuși Ia, ia -te, uite mm. La împăratul copil s-au înfățișat doi împricinați <laughs> Ce o fi între ei, oare, ia Ia să ascultăm Ba, că chiar, altă treabă n-am decât să ascult toate <laughs> neroziile ce-mi ies în cale te, Ia, taci odată Vroiesc să aud cum îi judecă acest împărat copil pe cei doi Taci, taci să aud ce hotărâre dă Uf, ce mi-a fost dat să fiu nevoită, mă supune, la toate neghiobiile unui bătrân sărman și fără minte. Poftim, ascultă hotărârea împăratului acestuia de Ascultă și vă supuneți, fără critnire hotărârii mele. Da, da Maria ta. Ta. Tu, neguțătorule, spui că ai pierdut o pungă cu o sută de galben și că ai făgăduit aceluia ce ți-o va aduce un galben drept răsplată.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 Hotărârea noastră este aceasta. Yeah, yeah. Păstrează punga găsită și, dacă în trei zile nu se ivește nimeni în o ceară, ești de drept stăpânul ei. Mergeți cu bine! Oh, acest împărat vrea să mă judece și pe <laughs> mine. Așa? Să te judece? Crezi că acest împărat copil o să-ți dea dreptate?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 Grăiește, omule da. Iată, Maria, ta, da. care mine e cazul Acum de mult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 pe el, copii, și să-mi faceți arcea, arcea! Și să nu se Vă rog, nu Nu Măria ta! Măria îți mulțumesc! Îți mulțumesc că m-ai scăpat de povara asta care mi-ar fi luat zilele! Vă rog! Căiați, am paratul sănătos și Mâna dată! Nu mai căuta înrudire cu șerpii și alte ligioane de-al de-asta m da tămăduit de-a binelea de asemenea dorințe Acum, acum aș vrea să mă duci la părinții tăi, copile Să le aduc mulțămita mea pentru a leasa iscusința fiului lor Apoi, moșule, eu sunt orfan de la doi ani Că părinții mei au fost luați de o apă mare la o revărsare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 De aici, ce mare bucurie simt că pot să spun și eu în sfârșit Hai acasă! Iar eu cai pe o roată și vă spusei această judecată.